و بشريعه من الكافرين وبقوله عليه السلام من فاعل في بطن امي والشقي من تلقى في بطن امي اشار الى اثبات ذلك بقوله والسيد قد يشك مولانا دام مساله استثناء في الايمان حواله سر ذكر كدلا جاءت استثناء في الايمان کی شریعه کیج سلری دیاوالې سره مې خبره کړې و چې د عبد الله رضی الله تعالی عنہ د ډېر لوې صاحب دېر او ثوابه کرامو نه دا خبره را نقل لا د شواقه او مسلکم دار چې استثناء په ایمان کې شهیده دوهما اگر متکلمینو د احناف احناف دیوایم ائمه باندې پره مولانا په سید صنعت سره نقل لا چای وایږي سسنا په ایمان کې لایاسه خدا انا مؤمنون ان شاء الله خدا ته عزت لري لکه سره کې انا شابون ان شاء الله اوی ایمان او ظاهره الله فرمای داما سره کې کپل حال تو ګورن انا مؤمنون ان شاء الله بیا موایا او کتر دپل حال نه تصدیق چون کې ایمان په معال کې د علم یو الله بل بلچا نی نو باید ان شاء الله ویلی حکیم نے 카메라ے مولا حقیقت دارے کی ایمان کو مراقب دے او سارے چانہ مومنوں وای نو مطلب درایا کہ مراد ایمان نہ وصفے قابل دی ایمان نہ انا مومنون مانا دا چز ډیر خمو مینې مر ډیر مومن صفت لګینو ان شاء الله قید ذکر کول نو باج شاعرانو ده خبره ولما نقل انباس سرغرز شارح تمهید ده ما شایتی متن ته در ما شایتی متن چو سید قضیت دا عبارتل کی جواب ده او سوال اغه سوال داره وې نقل شری ده باج شاعرانو کی سیدی کی سره انا مؤمن ان شاء الله اده سیدا بنا پر خبره کی عبرت په ایمانه په کفر کی او په سعادت او په شقاوت کی ده خاتمی صدرن لاری حتی مؤمن سعید حتی ان المؤمن سعید اگر مؤمن کسی اگر ایک بخت ایمان ماتا علی ایمان چھ پا ایمان بانی وفادگی سوی بھیم اگر کفر علی کفری پا کفر تو لو کفر کی تیر کر یو سړی سڑے دے تولو مارا پا کفر کی تیر کر او د مونس په ایمان باندې باندې برداشت صحیح ده یو شریف تون او مریاض عبادت دای کړی دي چې کله وفات کېدل عیاذ بالله به بل طرف ته شونده صحیح ده کې نو د صادق او د شقاق دا په خاتمه باندې او وان کان اگر که ټول عمر په تصدیق او اچا ما او شیر الیه بقول تعالی الله په حق د ابلیس کې ویل له وانا مینه الکافرین ودا ابلیس د کافرانو نا و وانا و ابلیس د کافرانو نو بلدا مسله دره چې ابلیس وکړ ټم چې عبادت کو او الله فرمای وکانا مینه الکافرین دې مخ کې له کافرانو نو مخ کې هو کافر نو کړه مخ کې هده عبادت کو لرياضات کو لا الله يبهدا ولا شريك له من اونه خبري سيء خبر خدایت نه پیدا شوه چې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام سجدی حوالے سراو کوم شوه د ایبا انکار او الله بیا وی وو کانا منل کاذبین نو پتاولګه چې کم کس عاقبت او اخر په کفر یا غد سجدی لکه دا ولنه کې دې سيد ني ا داولنه لك دې کافر دي اور اشرف کریم فرمائے سید دی توجدی امور بخیټه کی سید یو شقی دی توجدی امور بخیټه کی شیخ دی نو اشارہ او کا مسانف ابطال د دې په قولی په دې قول سره چې سیدم کله کله شقی کیږي کنه هغه پختکی تو دئ شقی کیږي نه شقی سید کیږي نه وی کیږي والے نه سیدم کله شقی کیږي کنه هغه واکه چا اسيان عبادت واه کی بیا یرتد بعد ال ایمان نعوذ بالله من ذلک او شاقیم کلک سعادت منکی چې ایمان دا وڈی دے بعد کفر پرچانا دا کفر پر ناوال کافرو نو شاقیو او بیا سعید شو نیک ایمان راول نو سعید شو وات تغییر و یکونو علی سعادت و سقاوت دون لی سعاده و لی شقا غرز پر سوال دا کی آل سنت و جماعت تاسو ہوئے چی تغییر پر شقاوتا پر سعادت کراک شي. نو که تغییر پا سعادت او شقاوت کرا شی نو دا نیک بخت کون کی چی نیک بخت کده او دی برخت کون کی چی دی بات نو دا خود دا تعالی شفتون دی نو دی مطلب خدا رای چی دا خود تغییر راگ پا شفتون دا اللہ کی تغییر راگ پا چاکی نو دی راجی جواب پی چی سعادت او شقاوت دی او یو اصعادت ایک ہے سعادت اور شکاوت اور ایک ہوتا ہے اسعاد اور اشقا تو سعادت اور شکاوت اس میں تو تغییر سکتی ہے لیکن یہ اس کو مستلیم نہیں ہے کہ کہیں اسعاد اور اشقاوت میں تغیر پیدا ہو جائے جو اللہ کے صفات ہے اس میں تغییر نہیں آتا ہے وہ سعادت اور شکاوت میں تغییر ہو جائے جب سید شقی ہو گیا تو شقاوت کا سعادت میں ترعی اور تبدل ہو گیا یہ اسعاد ورشقا جو اللہ کے سفات میں سے ہے اس میں غیر نہیں ہوا ہے دونت اسعاد والاشقا وهمہ من دار سفات دا اللہ نبی سعادت شقاوت کو سفات دا اللہ نبی لما دید و جنکی دا اسعاد تا تکوین دا سعادت دا و اشقا تکوین دا شقاوت دا اصل کدا پر اسوال داوېه خاصه لکه ثلاثي په توګه موږ د الله <سؤال> په صفاتو کې دانه لیدلې رجانداره کداې خاصه اشقای ساده یادی پنانګ نور چې کومه تصافات فعلیه وای دا ټولې صفات فعلیه د معصوری دی او پرې ځ باندې راځي د صفتی تکوین تکانا دا جته راځي صفتی تکوین او لا تغير علی الله ولا علی تغییر په الله تعالی کې او دا الله تعالی په چاکی مې شرات لاله په اصل کې دا خبره به سه اجمالاً ښه نکړل زمو په ثویل کې هو دې کارو ضرورت ستدنه ځکه را دا یعاده اشکا کدی کې تغیر رم شمره او صفات فعلیه ری کنه او وړاندې نه کستاس کې کې مونږ ویلو چې تغیر اغه دا الله دغه قسمه صفات کې ثبوتیا وکي یا حقيقي محضر زم حقيقي ذات او درب اضافی محظويغهقی معذاه کې او هقی زیات اضافت کې تغیر نه راځي او اضات محزو کې خود تغیر راشي که نه خو دا تغیر په سفااتې اضاته وکې دا رااج دی تا په ممکن کې دال کې تغیر په ات ت چا کې د ممکن ارضانله فت زنوو څنګه اراضاد دی نه دا تغیر خو راغ چې ختم شو زما باره کې کمم ختم شو. لیکن در اصل که ذاتو ممکن تراجع ده ذات واجبی تن دراجع بزمان زین در رضید که در سوال نصر وارد نره ذکر در اصحاب اشقا در صفات پیلیه ونه او در صفات تی که در ازادیه شفات, شفات کم صفات تی؟ اضافات تی در صفات ازادیه ونه دی نو صفات ازادیه و که تغییر راگه نو در راجع ذات واجب تنی در راجع ذاتو نه, نه ممکن ولالا صفاتي نه ما مره مخ ته رشي دي خو محل د حوادث نه شي ګل حق خبره داره انه لا خلاف په معنا يردا انا پر شافه کرامو مابن کې مسلې د استثناء کې او استخلاف مله ولګ اراده شي په ایمان او سعادت سره مجرد حصول د يا معنا دا حاصل په حل او غیر اراده شره کې ترتوب کې د نجات او ثمرات کې ګنده په مشیت د لا قت به حصول في الحال اس قتن اشتریدی به حصول فی الحال کہ فمن قتاب الحصول تا كتب الاول ومن فوذ الى المشیه اعراض ثانی مولانا خستہ محترم علامہ کڑلا خدای دی خبر منور کی خستہ محترمای کڑلا دیجے فرمایو وداحنا پر شافی کومنس کہ دے مسئلے کی وداحث سلوای ہے تخنیکی اره اختلاف ز کینشت کہ دی ایمان یا فی الحال نو ان شاء ضرورت نشته زکه تاسو سیدبه په خپل پاتره کې زمما تسبیح شته نو ان شاء الله کېنه کې کومه ضرورت نه یي یو د ایمان مطلب دا چې اغه مسمر سار شي او د میوه ور باندې مسمر د ثمرات وي او د الله د فضل او د کرم او جنت تر داخيرې د دا رضاږي ایمان خو صفته نه لګي نو ای کی تفویض ال الله وکولې زم کی اد یاول کې تفویض الله نه بلکې ډایرک خبره سره کول شي کله سای چاته انسان نه غوښته دا غوازیو کار زموږ انسان ما ان شاء الله دسی بوي نو دي ان شاء الله ځان لنډی نه کنا دته ان شاء الله نو آيا اکثرا حضرت سن خلکو رمرک ان شاء الله وای کنه نو رمرک نه ان شاء خپل محل خپل ځای هغه چې دعا خو درې وکنا تاسو ما اللهم ارحني ريح اطل <الجنة> جنة دسی بواي اللهم ارحني ريح اطل جنة دسی بواي نغوي استنجا کولا نو ياللهم ارحني ريح اطل نابل کا شدودا سکاي نغوي کی ما ته خو چا دعا خود لنا هغه بیا دعا خو سيدو خسوري به خطا کړلي مطلب دا رچې پوزي شروع ته کله ساتي وب کنه نو دسی بواي اللهم ارحني نو مطلب دا, مقامی دا وزن. نو کی خپل مقام ای نه لخص پل موثوی وځي نو کوم شیته څو پته انسان تبو توکي زه انسانم وکستره انسان م انسان کامل مراد او ته انسان تو یاد څه و ان شاء مطلب دا رې دا انسان جاغا عالم بجوړي کی افضل بجوړي خلق تو فادر ایک شي او بیا به جنت الله داخلي نو د څه سماواله فرځه ان شاء الله ایمان خبر را را. کله مجره دي حصول له تسدیق مقصدی بیا وای جنہ مؤمنو ان شاء الله موای او کما سرن د ایمان نېمانه کامله مصنر د سمارات او غستلکی خامخه وایره بیا شي وای او پھر سال رسول پر سال د رسولو کې دا رسول جما د رسول الله په فاعل بودن د رسالت من هدایت او سفارت ته دعو بمابند الله او د اولول البابو کې من خلقت د الله د مخلوق په مليو بیا اله لهم کی نازل کې په سفاره زایل کې په سفارت سره خلکو آپ بيماريان هغه کې کوتا پد شيریانو د اغینا او کول خلکو د مصالحو د دنیا او د اخرت نه او د پیجندل د معنا د رسول او د نبي په صدر کې ثابت مولانا وفي ارسال رسول حکمت و با ارسال د رسول کې د الله تعالی طرف نه حکمت دی الله تعالی ز طرف نثرې ارسال د رسول کې حکمت دی نو ارسال الرسول حکمہ دی کئی او اغدی وزا را آئیو پاکیتا اغدی حلی اغدی وزا دا دا حمل داری چه حکماتون نو, ار... نو اول پا اغدی وزا کے بعد سو کبیاتا اغدی ارسال دو رسول. رسول رسول دا پا جمد, رس... رسول, جمد رسول پا فاول وزا در رسالت نرے ارسالت آغا سفارت تے سفارت اولاد دې چې د الله تعالی در طرف نه یو شریعت دې پیرو او قرار شي او راغلي او وویل الباب څنګه راغلي وویل الباب الباب دا مطلب دا لوک دا لوک مغصې کې شریعت وي په کشر کې اكم خلک کې خونده عقل او دا عقل دا شریعت لکه دا چې پاغه پوسټ کې کې دننه شي شي مغصې ډیپلماتي سفارت کار کوي دا وی دا خبره چې رسول ستوي نبی ستوي مدايو سرځله ویلا خبره څنګه ما خو سرځله کړنه او تاسو مو څو په صدر د کتاب کې او ځله کړنه نه اي بخت ضرورت نشته بلکې دا مزین دې درځو کې مه کړو دته ضرورت نشته په انسان د رسولو کې حکمت پره حکمت مان سره یو مصلحت دې یو عاقبت حميده یو عاقبت مولانا د سی وايي چې الله تعالی ارسال د رسولو کړل په ارسال د رسولو کې حکمت سنه خلق دا سینه چې اغه خلق وي اصل کې دا ته عاشق رسولان دا غلي رسول هر شي کې رسولان نه حیوانات کوم رسول دې هر نوع نه ځان رسولان دي نه لازمي د دې په نس فخر کوم رسول له جنس سره یو رسل نداه مطلب یو دا چې خبره ده چې بداحت عقل دې د خلاف د سره په دې څه شایب نشته فضل لا د توبې یا سره دلیل نه اې حیثیت نه لري دا دله خو څه شهره هغه خورو پکه بعضي حکماوي سمقوي ځان ته حکماوي فاصله کېږي خپل عقل او الله تعالی و کې عقل ور کړی چا تکنه د عقل نه رسټو هیڅ ضرورت نشته بلکې د عقل کافي شافي شهره اې شته تا ضرورتا انیشتي ابستاس سز ضرورت مش ديګ در معنی او ابراهیم امم سن خلق وای دا ارسال در رسولو دا د شرعي د مستوي د برابر نه نه ارسال در رسولو ضروری دی او نه یعنی نه پراتک کې صدا څخه پیداشته او نه په اندر आले ګلو کې څخه ممکن دی او دواړه طرفه شی شی برابر ندام بیکاره خلقت اصل کې مولانا حقیقت داره دا خبره ده بار بار کوم ګور عقل عقل خطا څو ترجمه ورېدل لکه نه عقل سته وي عقل یو قوت دی پینسان چې الله تعالی کې خوده لید قوت دایو قوت ته چې موداده په انسان او تستاید دو بیاه که العلوم والادراکاتم ضد کی بیا دتی عقل په وجبانی د علوم او د ادراکات یعني د علوم تعقلیه او د احساسات و احساسات بیا د دې استعداد او قوت طاقت په پیدا کی پیدا پواجه عقل بیتو یا د شیوه صفه تنف لنفسه د یو صفه د نفس لپاره تو بحال دی دی دی سراب کیا غیب دا ستائکت به حال لولومي ولې دراکات کيده د دي په واجباني د علوم او د ادراکات او جوګكي قابل کیږي استعادات څخه راځي طالبته وي خو عقل کعبي نه دي قاضي به دعوي ولوي ان استراطه المستقيم صراط الذين امنوا عليهم ديجه کوي فرمایلي وې ګوره یتن صراط المستقيم کې سوال ده هدایت شه او ازکا وه هداۃ الله <سؤال> تنو وان وا وې دا هدایت په اعتبار د شخصی حواله سره په اعتبار د ځینی مخصوص حوالی سره وې دا منګ حصر نشکولای خور ډیر زیات شي <في> البته وې <سؤال> غټ غټ اجناس پېره توخه ماده <في> هدایت ته یو هدایت دار چې الله سبحانه وتعالى مونږ ته حواس راکړلې حواس ظاهریه حواس باطنیه خو حواس ظاهریه حواس باطنیه وې دا کافي ندي داسې شه والدا حواس ظاهریه خو پخروکه مشته کدا کافر هدایت ته پاره وین او د په هدایت کې سنگ پټی بیٹل دی دښنا نو دا, دا کافي نه دی دغه هدایت یو لوی نوعی تراغه عقل نی. نو عقل کتر کا تک کافي وې نو بیا کاردار چې د افلاتون په شانته خلک دا هغه گمراهانه و زره افلاطون زهانات ته حیرانه چې دا څومره ځینې دیره هغه وجدار زنه په خپل کور کې نوم نه او خپل کلی کې هم نه پیژني او خپل محله کې هم څوک نه پیژني او قبل از محمد پلاتون اپ 30 ترشه مسلمانان نه د نړۍ پیژني مسلمانان نه پیژني او غیر مسلمين نه پیژني نو دینا پتا دا ګټه درځي استعداد داغه قوت ذهني داغه قوت تفکر او تدبره تعمقه دا په ستنهول کې لګي کنه لایي نن ننم جوان دي کورون هم جوان دي او کې دې قیامت څنګه کیږي نو आपल्याला څنګه بجوان دی आपल्याला څنګه هغه عالی شرم دارکار شي ننن ته ولک څوک سېلم لري وب आपल्याला خبره ورکړي چې आपल्याला ديجه کدار آئے आपल्याला د حکومت حوالے سره واجب رايږي هغه یکم حکومت چې دا هغه وانه چې د حکومت د فلسفو سره د فلسفه سره نویا حکومت کارته مثلا اغاوی د ار حکومت واجی ندی اغا به دا اقوم دیو فلاسفر سرائی چا فلسفی کسی ماهر کسی د سوچ د دا فکر کسی فلسفی نو آغا کس بسکی حکومت با آغا کس کی آغا حکومت با تانیاز نو کساس بکری زمان جو کم دس خلق تیر شیری فگورا پا مازی قریبا بایده طولو که نو آغا دا کسانی کسی او الحمدللہ زمانگا صدر وزیرازم ق عوغم نو د دې وحج نه هو د حالم دا دا کنه نو په هر حال چې د کم ملک او داوی مشر فلسفي دا دا غراي دا نو هغه ملک څه شي اوه کامیان اصلي کور خبره کومه هم غیر مسلم کټه او عقل دغه شروع کنه نو دا عقل ذریعہ د هدایت و نو بیا په کارداره صدا چې هم خلک سره له ګم راهنه نو پته ولا کېدل چې عقل هم څه نه پتریم مرتبہ کے آغا وجدا کا فینو نو اللہ تعالی کتابنا نازل کرسا کتابنا ولیاوج کتابنا مکفین وله کتابنا یواجی کافیے بہارسل رسول تذروات نو نو دا شارہین پکار دے کتاب نو یواجی کتاب نازل نہ کاگر کا ذریعہ ہدایت ف یواجی کتاب نو ددے سرا قانون سرا یو شارحہ همرا وشاق شارح دا غباق نبی بی اپا چا مانشای کتابونا نازل شي نو پا ارسال در رسولو که حکمت ته نو دا غاڈ غاڈ تی حواس لاحریه باتینی ها او د کارنگی کتابونه او ارسال در رسولو خودا حکمت ته خو پا اللہ واجب نده دا, دا خبره حکمت ته پکه د اللہ دیگه مسلحه تی دنیا بی اخری بی او دا پا اللہ طلبانی واجبه ند ارسال د رسونو کې حکمت تیرے تا تا کا آو دی مسحت دی عقیبتې حمیدې کې شارهکه چې ارسال او توجب دی او اوجووب ل لا نه لکهم اووتلی وي بلکې مع داره چېضیت ح د حکمت تقاضا قاذا کې مات من حکم ځ په ک سری حکمت دوونه دي مثالی دي او ما نه نه دی کمه د سومنیاوي د سره س نه شته سومانات منصوب خلک می دي اغه وی دی تر سره ضرورت شتارینا د والیساب مم طریان معنا نه دی ارسال د رسوله رکځه مانیو ابراهیم اوونه دا کی ممکن دی او مستویو طرف کبه از متکلمینو چته ذهاف کرل نه دی بیا اشاره او کوو ارسال تا faidet او طریقې د ثبوت او تعین دا باز هغه چاته سا تثالت لقادمله اسلام وغیرره د فرما و خدار سرلله او دله الله لګل د سر ب غ منله بشر ل ب منل بشره ل ب د بشر ل منل بشرې د بشرې لګل ل بشرې بشر ته دا کمی چې لگل د دا او دا کمې چې لیګل د غمې شې بشر دا کمی چې ېګل د غم بشر دی دا کمېل اسنی وی اسنی لیونیان هغه ویل په عمره رسول کریم صلی الله علیه وسلم نور دی نو چې نور دی نو ویل اللهم علی تهدی نورا او پوکی نورا او نورا او شمالی نورا نور د نور سوال دا خو ته څین لا حاصلله فرشتي ویل اللهم جن تهدی نورا او پوکی نورا او فلانی فلانی فلانی نور خود نور سوال نه کوي کنه نبی اعلی اصوال والے تو یہ مداره کہ فضیلت کو اپنائے آدم صدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدام بیا کو جواب دے او آخری رسول رسول چراغنده بشر نہ فضیلت پدے وا جائے نو جدا سمجھ جان لیدر کو نبی در امدار اقول انما انا بشر مثلكم قل انا او انا داته قصر تقریبا سلور دي ناغا نو نورم دی دي خدا ډیر مشهور دي یو پکې انما دی یو پکې ما دی یو پکې تاسو په بل په دلته انما ده انما انا بشر مثلكم یعنی ما انا الا بشر مثلكم او انما پکې دای انما او ما ان انما نه پیار دي ما انا بشرم مثلکم نو چې لاګان دي چې ماي نصیحه کر پر اینه کلمې سره متصل دي اغذان درځنده د دوا تورې چانه له خطر نه او ګنادار چې ګر کریم صلی الله نور و او باشر نه نبی چې موږ ته ویلې چې ګور اخپلې بیاونو فرضياتې مکه موږ چې ته څه خبره مطلب دارې چې اره خبره کوي بشره د څه ویلې چې راته صفات نشته سبب نو کتاسو میری تا قاضاگان ایلالی نو بیاو پتل اگه دل ایوکانا نو آغا پخفل بشری تا قاضاگان ایلالی او داغی باوجود سمرت اعتدال او استقامت غرد ای نو آغای ویل ایشی بیا نو با هر حال منل بشار ایلال بشار موبشری نزیری ورکن که با احل ایمان او پاعت تا بجنت او صحب دا اونکی بحلو پرشان دا تا پنار او بیعقاب فا انا دلک دا خبریم مالا طریق اللہ کې تی طریقاً اشتعاقل تا ایلے دیتا و اینکانا عقلی فا بی انزار دقیقہ نو د دیر انزار دقیقہ غوائی لا تسر اللہ لی با دن بعد واحد ار صلیخو بی تیگی نکو تیگی ملک کې با یون صلیخ چرد پدی پوئی گی ار صبحو پدی با معنی نی پوئی گی کار صبح بی پو ارځو پدې خبرو باندې نه پوي کې تاو شړې باندې پوي کې دیو جنا پیغمبران به دا خبرې کېبل شوک نه په عقل نه شکو لري ککای نو هغه الله چا تا عقل ورکړې مطلب هغه پکې دا ښال خال کسان دي انو شتم نه نو دیو جنا ارسال رسول وکاره او باندې به با خلکو ته خلکو ته احتیاج لري د امور د دنیا او د آخرت نه الله پیدا کړل جنته نه په خپلې حسابه هغه پیدا کړل تفاصيل د احوال او طریقې د اصول او د احتراز د زم نفسیات کنه احسانات بکای مم مالای مستقل بلا عقل عقل به مستقل نه دا کوي پیدا کړل تا منا پیاو او رح او نه دې کار جوړوري د حقوقو د حواس لپاره استقلال معرفت دا کوي الله ګړوري د قضايا سنته ممکنات کې راک حاضر جسماني لا طريقه الزم به احد اجازه په یو جانب هم غجد موږ شکر الفقیر ده بیان ده رسول الله صلی الله علیه په کې واجبات کې ثني ممتنعات کې لکه شریک الباری او غیره دا ممتنعات نه ظاهری عقل ده مگر پر څه نظر دائم نه او د بحث کامل عمل نه پدې کې انسان مشغول شي نو ټول مصالح په باد شي یا په ټاکې ټاکې نه چلے بیا بوي څوکونه په امادې سره غټل او ما د دې څوکونو نه الله تعالی دا خلک کلاس کولیو او څوک را لګیل پیغمبران او د د هذا الله فضل الحمد في رساله رسوله في باية الدغة ومذكور ومول وقضائه وممتنعه وغيره كما قال الله تعالى ما رسلناك إلا رحمة للعالمين في دي وجه سنقمان فررق في الكتاب كي وي انجريز دير بحث كي وي وي كم ده كتا عقل فاية تكمل دورة سي اتحاط ورزي حلتا مذبت بس وجودشي حلتا كمذبتا سر بس وجودشي نو في رساله رساله رسوله كي حكمت تي رسال